חוה קוק, פרק ב' על משמרתי העמודה, ואת ואתייצבה על מצור, ואצפה לראות מה ידבר בי, ומה אשיב על תוכחתי. ויענני אדוני, ויומר, כתוב חזון ובאר על הלוחות, למען ירוץ קרובו, כי עוד חזון למועד, ויפח לקץ ולא יחזב, אם יתמהמה, חכה לו. כי בוא יבוא, לא יאחר. הנה עופלה, לא ישרה נפשו בו, וצדיק באמונתו יחיה. ואף כי היין בוגד, גבר יהיר, ולא ינווה. אשר הרחיב כשאול נפשו, והוך המוות, ולא יסבע. ויאסוף אליו כל הגויים, ויקבוץ אליו כל העמים. הלא אלה חולם עליו משל יישאו? ומליצה חידות לו, ויאמר, הוי המרבה לא לא, עד מתי הוא מכביד עליו אבטית? הלא פתע יקומו נושכיך, ויקצו מזעזעיך? והיית למשיסות, למו? כי אתה שלוט הגויים רבים, ישלוך כל יתר עמים, מדמי אדם וחמס ארץ, קריה וכל יושבי בה. הוי בוצע בצע רע לביתו, לשום במרום קינו, להינצל מכף רע. יעצת בושת לביתך, קצות עמים רבים, וחוטא נפשך, כי אבן מקיר תזעק, וחפיס מעץ יעננה. אוי בו נאיר בדמים, וכונן קיריה בעבלה. הלא, הנה מאת אדוני צבאות, ויגעו עמים בדי אש, ולאומים בדי ריק יעפו. כי תמלא הארץ לדעת את כבוד אדוני, כמים יחסו על ים. אוי, משקה רעהו, מספח חמתך ואף שקר, למען הביט על מאוריהם. שבעת קלון מכבוד, שתה גם אתה והערל. תסוב עליך כוס ימין אדוני, וכי קלון על כבודיך. כי חמס לבנון יחסקה, כה, ושוד בהמות יחיתן. מדמי אדם וחמס ארץ, קריה וכל יושבי ווא. מה הועיל פסל כפסלו יוצרו, מסכה ומורה שקר, כבתח יוצר יצרו עליו לעשות אלילים אילמים. הוי אומר לעץ הקיצה, אורי לאבן דומם, הוא יורה? הנה הוא תפוס זהב וחסף, וכל רוח אין בקרבו. ואדוני בהיכל קודשו, הס מפניו כל הארץ.